Strigoi, că trece acesta ca fumul de pe pământ, ca floarea au înflorit, ca iarba s-au tăiat. Cu pânză se înfășură, cu pământ se acoperă. Sub bolta cea înaltă a vechi biserici, între făclii de cear arzând în sfeșnici mari, e întins în haine albe cu fața spre altarul logotnic al lui Arald, stăpând peste avari. Încet, adâncă, sună cântările de clerici. Pe pieptul moartei luce de pietre scumpe, salbă și părui de aur curge din racla la pământ. Căzuți în cap sunt ochii, cu un zâmbet trist și sfânt pe buzele lipite. Ce vine te sunt! Iar fața ei frumoasă, cavarul, este albă. Și lângă ea în genunche, iar arald, mândrul rege. Scânteie de sperare în ochii crunți de sânge, și înclilit e părului negru, gura-și strânge. El ar răgni calei, dar, vai, nu poate plânge. De zile trei spune povestea vieții întrege. Eram în copilandru, din codii vechi de brad, flămânzii ochi rotindu-i, eu miștuiam pământul, eu răzvrăteam imperii, popoarele cu gândul, visând că toată lumea mi-asculta cuvântul, în valurile volgăi cercam cu spada vadă. Tomnind semeți și tânăr pe roinicele stoluri, Căror a mea ființă un semizeu părea, Simțeam că universul la pasum tresărea Și nații călătoare împinse de-a mea Împlutau sperioase pustiul până la poluri. Căci odin părăsise de gheață în alta domă, Pe zodii sângeroase porneau lui popoară, Cu creștetele albe preoți cu pleata rară, Trezeau din codrii vecinici, din pace seculară roiuri vorbitoare Curgând spre vechea romă. Penistru Nistru în poporul tău sămpil, cu sfetnici vechi De zile mă-ntâmpinași în cale Ca marmura de albă Cu păr de aur moale În jos plecatam am ochi Înaintea feței tale Stătând un îndărâtnic Un sficios copil. La blânda ta mustrare, simt Glasul cum îmi seacă. Eu caut răspunde nu știu ce să răspund Mi-ar fi părut mai bine în pământ Să mă cufund Cu mâinile am în Eu fața mea ascund și întâi a dat în viață Un plâns amar măneacă Zâmbir între dâni și bătrânită prieteni Și singur ne lăsară te întreb într-un târziu Uitându-mă la tine privind fără să știu La ce ai venit, regină, aici în pustiu Ce cauți la barbarul Sub de cetin cu glasul plin de lacrimi, de înduioșare cald, privindu-mă cu ochii în care aveai un cer, mezis: Aștept din partea o rege cavaler, când vei da prins pe acela ce umilit ți cer. Eu vreau să-mi dai copilul spurdalnic pe Arald. Și întorcându în fața, eu spada ți-am întins pe plaiuri, dunărene, poporul și-o Arald, copilul rege. Uitata universul, urechei fumenită ca să-ți asculte versul, De-atunci, învingătoare, iubita-i pe un vins. De-atunci, fecioră blondă, ca spicul cel de greu, Veneai la mine noaptea, ca nimeni să te vadă, Și, înlănțuindu-mi gâtul cu brațe de zăpadă, Îmi întindeai o gură deschisă pentru sfadă. Eu vin la tine, rege, să cer pe aralt al meu, te-ai fi cerut pământul cu Roma lui antică. Coroanele ce regi pe fruntele așează Și stelele ce veșnic pe ceruri colindează Cu toate la picioareți eu le puneam în vază. Dar nu-l mai vrei pe arald, Căci nu mai vrei nimica. Ah, unde-i vremea aceea, Când eu cercam un vad să ies la lume largă? Și fost ar fi mai bine ca niciodată în viață să nu te văd pe tine, Să fumege înainte murașele în, în ruine, Să se împlinească visum din codricei de brad. Făclii ridică se mișcă în line pasuri, Ducând la groapă trupul reginei dunarene. Monahi cunoscătorii vieții pământene, Cu barbele lor albe, cu ochii stinși sub gene, Preoți bătrân ca iarna. Cu gânga vele glasuri, O duc cântând prin tainici și pe sub negre bolți A misticei religii întunecoase cete, Pe funii lungi coboară sicriul sub părete, Pe piatra prăvălită pun crucea drept pe cete, Sub candela ce arde în umbra unui colț. În numele sfântului taci s cum latra cățelul pământului Sub crucea de piatră. Ar alb, un cal negru zbura și daluri, vale în jurui fug ca visuri. Prin nouri joacă luna, la pieptui manta neagră în falduri și-o Movil de frunze în drumuile spulberă de sună, iar steaua cea polară i lui cale. Ajuns a el la poala de codru în munții vechi, izvoară vii murmură și saltă de sub piatră, ce nu sură în părăsită vatră, În codea dânci cățelul pământului, Tot latră, lătrat cu glas de zimbru, Răsună în urechi. Pe un jilt stăiat în stâncă, Stă țapăn, palid, drept, Cu cârja lui în mână, Preotul cel păgân. De un veac el șede astfel, De moartuitat, bătrân. Împletei crește mușchiul și mușchi pe al lui sân, barba în pământ i ajunge și genele la piept. Așa fel, zi și noapte de veacuri el stă orb, picioarele lui veche cu piatra împreunate, el numără în i zile nenumărate și fâlfui deasupra ei, gonindu-se în roate, cu arii pelostenite un alb și un negru corb. Aralda, atunci coboară de pe lui cal, cu o mână el scutură din visul -i moșneagul cremenit. O, mag de zile vecinic, la tine am venit, de mine apoi pe ceea ce moarte mi-a răpit, și de astăzi a mea viață la zei tăi se închină. Bătrânul cu alui cârje sus, genere și ridică, se uită lung la dânsul, dar gura închisă-i tace. Cu greu a lui picioare din le desface, Din tronul-i se coboară, cu mâna semn îi face, cansus în sus să-l urmeze pe-a lor potica. În poarta prăbușită ce duce în fund de munte, Cu cârja lui cea veche el bate de trei ori, Cu zgomot sare poarta din vechi ei ușori, Bătrânul se închina, pe regel prind fiori, Un stol de gânduri aspre trecu peste lui frunte. În domn de marmur negru ei intră liniștiți și porțile în urmă în vechi țețâni s -aruncă. O candelă bătrânul aprinde, para lungă se înalță în sus albastră, de flacăre o dungă. Lucesc în jurul ziduri catuciul lustruiți și în tăcere crudă ei nu știu ce aștept. Cu mâna întinsă magul îi face semn să șadă, Arald cu moartea în suflet a gândurilor pradă, Pe jeț tăcut se lasă cu dreapta pe-a lui spadă. În zid de marmur negru se uită crunt și drept. Fantastic pare crește bătrânul alb și blând, În aer își ridică a celor vargă Și o suflare rece prin dom. Atunci aleargă, și mii de glasuri slabe încep sub bolta largă, un cânt frumos și dulce, adormitor, sunând. Din ce în ce cântarea în valuri ea tot crește, se pare că furtuna ridică ale glas, că vântul trece în spaimă pe al mărilor talaz, că în sufletul pământul se zbate cu necaz, că orice-i viu în lume acum încremenește. Se zguduie tot domul De parcă ar fi de scânduri Și stânci în temelie clătindu-se, Vedem plânsori sfârșitoare Împinse de blestem, Se urmăresc prin bolte, Se cheamă fulger, gem Și cresc tumultoase în valuri, Rânduri, rânduri. Din inima Pământul la morțe să deie viață, În ochii să se scurgă scânteii din steaua lină, A părului lucire s luna plină, Iar Duh dăi i tu, Zamorcse, Sămânță de lumină din Duhul guritale Ce arde și îngheață. Stihii al lumei patru, supuse lui Arald, străbate voi pământul și a lui măruntaie, Faceți din piatră aur și din îngheț văpaie, să apa în sânge, din pietre foc să saie, dar inima e fecioară, hrăniți cu sânge cald. Atunci, dinaintea lui Arald, zidul piere. El vede toată firea amestecată afară, ninsoare, fulger gheață, vânt arzător de vară. Departe vede orașul pe sub un arc de pară și lumea nebunise gemând din răsputere. Biserica creștină a ei catapeteasma, De un fulger drept în două, eruptă și tresare. Din tainiță mormântul atunci îi apare, și piatra de pe groapă, crăpând în două sare, încet plutind, se înalță mira o fantasma. O dulce întrupăre de omăt, pe pieptui salbă de pietre scumpe părul ajunge la călcăie, ochii căzuți în capui și buze viorie, cu mâinile de ceară i-a și mângâie, dar fața ei frumoasă cavarul este albă. Prin vânt, prin negru vine și nourii s-aștern, fug fulgerele în lături, lăsând-o ca să treacă și luna negrește și cer încet se pleacă și apele e, Spai mă în pământ și seacă, Părea ca somn un înger Ar trece prin infern, Priveliștea se stinge, În negru zid s-arată, Venind ca în somn lunatec În pasuri line, Ia! Aral nebun se uită, cu ochii înghițea, puternicelei brațe spre dânsa întindea și nesimțire cade pe ajilțului său spată. Își simte gâtul atunci cuprins de brațe reci, Pe pieptul gol îl simte un lung sărut de gheață, Părea un junghi că-i curmă suflarea și gheață. Din ce în ce mai vie o simte în al lui brațe Și știe că de acum a lui rămâne în veci. Și sufletul ei dulce din ce în ce mai cald. Pe ea o ține acum? Ce fu a morții pradă? Ea-l lănțuiește gâtui cu brațe de săpadă, Întinde ei gură deschisă pentru sfadă. Rege, a venit Maria și-ți cere pe Arald. Arald, nu vrei tu frunte pe sânul meu Soculci, Tu, zeu cu ochii negri. O, oh, ce frumoși ochi ai! Lasă-ți înlănțui gâturi cu părul meu bălai, Viața tinereței mei prefăcut în rai, Lasă-mă uit în ochiți ucizători de dulci. Și blânde, triste glasuri din vuiet se desfac, Acușa la urechei un cântec vechi străbate, Ca murmuri de izvoare prin frunzele uscate. Acuși o armonie de amor și voluptate, Ca molcoma cadență a undelor pe lac. Cum de multe ori când mor oamenii, Mulți dintre acei morți zic că se scoală de se fac strigoi. În salele pustie lumine roși de torții Rănesc în tunecina ca capete de jaratic. Aral se plimbă singur, râzând, vorbind sălbatic. Aral, tânărul rege, e un rege singuratic. Palatul îi parcă așteaptă în veci să-i vie morții. pe de marmur negre, un negru nimitez, A faclelor lucire răzbind prin pânza fină, Răsfrâng o dureroasă lumină din lumină, Zidirea cea pustie de jale pare plină, Și chipul morții pare că în orice colț îl vezi. De când căzu un trăznet în domn, de atunci, în somn, ca plumbul surd și rece, el doarme ziua toată. Pe inima i de atunci s-a pus o neagră pată, dar noaptea se trezește și ține judecată și negru îmbracă toate al nopții palid domn. Un obrăzar de ceară părea că poartă el Atât de albă fața-i și atât de nemișcată. Dar ochii ard în friguri și buza-i sângerată Pe inima sa poartă de-atunci o neagră pată Iar pe frunte poartă coroană de oțel De-atunci în haina morții el și-a îmbrăcat viața Îi plac adânce cânturi ca glasuri de furtună Ades călare pleacă în mândre nopți cu lună Și când se întoarce. Ochii lucesc de voie bună, pânciun fior de moarte-l coprinde dimineața. Arald, ce însemnează pe tine negrul port Și fața ta cea albă, ca ceara, neschimbată? Ce ai de când pe sânu-ți tu porți o neagră pată? De-ți plac făclii de moarte, cântare întunecată? Arald, de nu mă înșală privirea, Tu ești mort. Și azi el se avânte pe calul său arab, și drumul casăgeției dă peste pustie, care sub luna plină lucește argintie. El vede de departe pe mândra lui Marie, și vântul codrii sună cu glas duios și slab. În părul ei de aur rubine înflăcărate, și în ochii ei se adună lumina Sfintei Mări s jung curând în cale, să alătură călări și unul înspre altul se pleacă în dezmiertări. Dar buzele ei roșii păreau că sângerate. Ei trec ca vijelia cu arip fără număr, căci cai lor aleargă în spumați, Vorbesc de-a lor iubire, iubire fără sați. Ea se lăsase dulce și greu pe-al lui braț și-și răzimase capul bălai de-al lui umăr. Arald, nu vrei pe sânumit tu fruntea ta să culci, tu zeu cu ochi negri, o, ce frumoși ochi ai, lasă-ți în gâtul cu părul meu balai, viața tinerețea mi ai prefăcut on rai, lasă-mă uit în ochiți ucizători de tulci. Miroase dormitoare, văzduhul el în greun, Căci vântul adunată de flori de tei troiene Și le așterne în cale reginei dunarene Prin frunze iurează șoptirile alene, Când gurile însetate în sărutări se împreun. Cum ei, mergând alături, se ceartă și se întreabă, Nu văd în fundul nopții o umbră de roșață, Dar simt că-l a lor suflet trecu fior de gheață. De-a morții, gălbeneară, pieriții sunt la față, Ei simt ca lor vorbire mai slabă, tot mai slabă. Arald strigă creasa, las fața-mi să-mi ascund, n de departe cu coșul răgușit, O zară de lumină s-arată răsărit, Viața trecătoare din pieptul mi-a rănit, A zilei raze roșii în inimă pătrund. Arald încremenise pe calui un stejar, Păi îngenit i ochiui de -al morții glas etern, fucai duși de spaimă și vântului i Ca umbre străvezie ieșite din infern. Ei zboară, vântul geme prin cu amar, Ei zboară o vijelie, trec ape fără de vad, Nainte lor se înalță puternic vechi munți. Ei trec în răpejune pe râuri fără punți. Coroanele în fugă le fulgere pe frunți. Înaintea lor se mișcă pădurile de brat. Din tronul lui de piatră, bătrânul preot vede și în vânturi el ridică adâncul glas de aramă. Pe soare să-l el noaptea o recheamă. Furtunelor de zborul, pământul del distramă. Târziu. Căci faptul zilei, în slavă, se repede. Pornește vigilia adâncui când deja Când ei soseau alături pe cai încremeniți, cu genere lăsate, pe ochi pe îngeniți. Frumoși erau, și astfel de moarte logodiți, și în două laturi templul deschise al lui portale. Călării ei intră înăuntru și porțile recad, pe veci pierire în noaptea mărețului mormânt. În sunete din urmă, pătrunde în fire cânt, gelind o pe creasa cu chip frumos și sfânt, Pe arald, copilul rege al codilor de brad. Bătrânul își pleacă geana și iar rămâne orb, Picioarele lui veche cu piatra se împreună, El numără-n și ani îi adună, Ca o poveste uitată, arald în minte-i sună, și peste capul îi zboară un alb și un negru corb. Pe jilțul lui de piatră însepenește drept cu cârja lui cea veche preotul cel păgân. și veacur înainte el ședuitat, bătrân, împletei crește mușchiul, și mușchi pe al lui sân, Barba în pământ îi ajunge și genele în piept.